а великого візира Азем Пашу мало хто знав. Він своє життя провів у походах і на засіданнях дивану, а на молитву до Айя Софії пішки ходив. Як це личить правовірному! Ніхто не викрикував йому хвалу, коли він супроводжував султанів, бо часто славу бере той, хто її вимагає, а не той, кому вона належиться. Та враз Стамбул здригнувся від страшної звістки, а зем пашу стратив юродевий Ібрагім. П'яний розпусник задушив того, хто вистояв на хисткій посаді перед трьох султанах і чиїм розумом жили хвалені падишахи. Заремствував народ. Султан убив їх оборонця, Бо за що інше міг губити, пішли поміж людей Ашуги, тихо наспівуючи пісні про легендарного візира, невтомні меддахи складали Бувальщини про мудрого Азем пашу, і взяли його собі з лидарі поспертно захисником, чи не за те тільки, що за життя він умів мислити, і за мислі свої? Пішов на смерть, тож почалося нуртування, тож згадали свої кривди, зубожилі рая, ті маріоти, купці і ремісники. Мученицька смерть Хюсама-ювеліра і Азема-візира надихнула їхні серця відвагою. Це ж були великі люди, а не пошкодували свого життя за правду. Що ж вони втратять? Злидні і голодне животіння стягалися з ледарі з міських завулків і глухих сіл у гори під Андріанополем, куди скликав їх очейдушний пастух Кирогли, а софти, вічні бунтарі, понесли їм з медресе заборонені книги Вейсі і Нефі. Ішов меддах Омар крутими стежинами до Адріанопольських гір. Немарнославство і невіра в нинішню перемогу добра над злом вели його. Життя мудреця підходило до краю, і він, оглянувшись назад, зрозумів, що всі його слова, поради людям, наука, пропадуть марно, якщо хоч наприкінці не прикладе рук до діла, бо навіть, Найчесніше прожите життя зникне безлідно в людській пам'яті, коли не освятиться воно гідною смертю. Шейхуліш Іслам Регель прийшов на вечірню молитву в мечеть Айя Софія. Під величним склепінням пливла приємна прохолода. Зелена чалма верховного пастиря імперії Здавалося тут легшою, ніж там у біюк сараї цієї гарячої і неповної весни. Він підвів руки, вимовляючи тихо, Аллах Акбар потім вклав ліву руку вправо і почав читати Фатиху, та відчував, що не може повністю злитися з Богом, відокремити від того життя, яке залишив хвилину тому, за ворітьми султанського палацу, як би йому наблизитися до Всевишнього так, щоб почути від нього відповідь на ті всі сумніви, які не дають тепер день і ніч спокою? Чи вдоволений він своїм намісником на султанському престолі? Чи не вчинив гріха шейхуліслам, оперезавши Ібрагіма шаблею Османа? наблизитись так, щоб запитати вічнавіч, де ховається та сила, яка гнітить усіх влас імущих при дворі і якої всі мусять щодень слухатися. Адже султан безпорадний, і не від нього та сила йде. На владному обличчі Валіде лежить тавро приреченості і страху. Шейху Ліслам! Якому сам султан цілує мантію у перший день Байраму, і якому призначено слухати тільки Бога, мусив усуперед здорову глузду підписати фетву на смерть Аземпаші, і то тоді, коли його серед живих уже не було. Сила якого страху тяжить над усіма, можна владцем. Регель вклякнув на коліна і напружився весь, засереджуючи свою увагу, на трьох страусових яйцях, що висіли перед міхрабом як символ гарячої Мекки. Чи не обізвиться на його сумніви, Аллах? Мовчить Бог, він завжди німує, а найдужче тоді, коли його рабів огортає тривога. Але ж перед ким цей страх? Перед війною, що почалася з Венецією? А хіба в порті перше воювати? Та й це ще не війна. Ібрагім не скликає дивану. То, може, страшно від того, що Ібрагім воювати не хоче, що втікає від державних справ у понтійські гори на полювання, або ж не вилазить з гарему. А челячно озброєних пастухів, які зібралися під Андріанополем і погрожують помститися за візера і ювеліра. Мабуть так, верховний пастер відчитує каліграфічні написи над золотим міхрабом, але вони йому нічого нового не говорять, і на думку спливає медінська сура Корана. Кожний раз ми міняємо вірш і придумуємо кращий. Хіба не знаєш, що Аллах все може? А який тепер видумаєш вірш, щоб пояснити незриму силу страху? Бунтарі підводять голови. Шейху іслам підійшов до Мімбера, взяв Коран і горячково почав гортати, шукаючи сури яка підказала б, як боротися з ним. Мусить підказати священна книга, адже іншої мудрості, крім Магометового пророцтва, у них немає. Сура Маддинська, Сура Пророча, Сура Рахманська. Ми повісили їм кови аж до підборіддя, і вони, вони мусять підводити голови. Так що ж ти радиш, премудра книга? Зняти окови? Шейхульх іслам закрив Коран і вийшов з мечеті, шепочучи для заспокоєння п'яту суру Маддинську. О ви, які увірували, то не питайте про речі, що засмучують, коли вам відкриваються. Запитували люди, і до вас, а потім стали невіруючими».